פרק מ"א ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעו חולם, והנה עומד על היהור. והנה מן היהור עולות שבע פרות, יפות מראה ובריאות בשר, ותרענה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היהור, רעות מראה ודקות בשר. ותעמודנה אצל הפרות, על שפת הייאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות. ויקץ פרעו. וישם, ויחלום שינית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות. והנה שבע שיבולים, דקות ושדופות קדים,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 בריאות בשר ויפות תואר, ותראנה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורעות תואר מאוד, ורקות בשר, לא ראיתיך הנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרקות והרעות, את שבע הפרות הראשונות הבריאות. ותבונה אל קרבנה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 כל הסבה בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ. ולא ייבדה הסבה בארץ, מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד. ואל הישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם,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 את כל אשר בהם, וישבור למצרים, ויחזק הרעב בארץ מצרים. בכל הארץ באו מצרימה לשבור אל יוסף, כי חזק הרעב בכל הארץ.